Zuleba, orain elkarrezketaren tarte hemen argulluan saioan Gurean da, Aiora Perez de San Roman oiartzungo alkatea eixo, Egunon, ondo bai Bueno, e, Eran egun izan zen erri batzara gaur ostirela da Eta eran egun e, izan zen erri batzara Haimat e, punto, e, aipatu ziren e, tartean mardulena Aurrekontuen kontua izan zen, ez da? Bai, bai, egila esan e, bueno oso herri batzar e, gogorra esango genuke, batez ere gai gogorrak e, ikutu zialako, e, lehenik tebein aurrekontuak e, jorratu genitun, mm -hmm. e, aurrekontuak, batez, ba, bueno, abenduan onartu genitun, aurrekontuen egokitzapen bat egin berri dugulako aurreko plenuan, eta iruditzen zitzaigulako, ba, bueno, erri jai honen berri eman behartzela. Mm Hoi -hmm. da, e, zertikan den, esango dugu e, kontua da fondo foralea eh irua itsun liber dela 7790.000 €, ezta? Bai, 707.000 zaspi €, bai. Eh, bueno, hor pasa diguna da egilla da pizkat aurrekari bezala jendia jakinan gainen uteko 2012ko aurrekontua jetxegenitun azaroa tabenduan auzotara. Berta, ba, bueno, borradore batekin hor aurkezteko, hor ekarpena jasotzeko eta edukiak eztabaidatzeko Abenduan bertan, abenduko plenuan behin betiko zonartu genitun, aurre kontu hoik, eta, bueno, egila da, asiera batian, ba, 2000 eta mabila, nahiko, bueno, ekonomikoki urte txarra zela, horre ikusten bagenunde, eta, bueno, hor zurtziakin jokatutare ikusi dugu ez dela nahikoa izan. Ez da nahikoa izan, ba, batez ere, e, bueno, bi faktoren agusigatik, eta faktoren nagusitako bada, fondo forala. Zuksantzun bezala, fondo farelai e, aurreko ekitaldia e, zazpiron da zazpi mila euro inguritzulin berri zantzaio. Horretaz gaine bai, e, bueno, kontutan eukiber dugu, e, bimila eta maika hasira batian, ba, ematen zunan arabera, krisia maituko bazen ere ikusi dugu, uste baino kerrago bukatu dela, eta bimila eta mabila uste baino kerrago hasi dela, horrek ekarri duguna da, udaletxian ere, ba, uste baino sarrera gutxi jaukitzia hoi bile geituta, indugu betziron da laro geita mila e, bueno, likidazio negatiboan itxi, urtia. Mm -hmm. Bueno, e, ondo, irgitzen behizu, aiora, e, atalka jongo gea, bai. eta pixkat erritarrai esango jogu atzo, atzo ez, e, astazkenian, e, ezin izan zuten arikin, ba pixkat, zertan, zenbat eta non murriztu den? Orokorrian esango dugu, lenik eta behin aiora, e, zenbat, orokorrian. Bueno, e, prinsipioz, orokorrian jetxi duguna da milioi bat euro inguru. Uhum. Zerren arabera indugun e, murrizketa hau. Bueno, lentasun eman jogu, gastu sozialei eta erritare jasotzen dituzten zerbitzuei. Bai, horiek bermatzia, bermatzian e, aldeko apostua dugu. Horrek ez du esan nahi, arlo guztiak ez ditugunik ikutu. zoritzarrez denak ikutu berrizan dut jugu. Orokorrian, induguna da, arlo arloka e, euneko amabosteko berapena planteatu. Uhum. Ez da denetan eman euneko amabosta, eta ez da arlo bakoitzeko ekintza guztitan eman. Hor egia da, badaudela konpromiso batzuk lehen duk, eta oiek mantendu behar izan dut jugunak. Eta egia da, e, beste kasu batzutan indugura da, ba, asieran, abenduan, eingenunapostua izan zen zerbitzu batzuk, edo elkarte batzuen diru laguntzak, hobetzeko apostua baina azkenian ezin izan dugu hobeto. Orduan, noain bai etxi dugu baina lehengo urteko berdina mantenduz. Eta beste aldete battitik ere pasada, pasadena da, ba, bueno, elkarte askok horre ukitzen dute altxortegi bat esan dezakegu mm -hmm. eta kasu batian edo bestian ba, altxortegi horretara jobera izan du dugu murrizketa bat egiterako orduan., mm -hmm. Bueno, e, suposatzen dut murrizketa guztiak bezala, Ez, ez dela bate errexa izan. Ez da, ez da bate errexa izan, e, bueno, hilabete, hilabete eta erdiko prozesu bat e, izan da, oso ze, saia izan delako batez ere, ba bueno, ja aurre kontu horiekon hartua zaudelako eta ja, kompromiso asko hartuak zaudelako. Halik uh -huh. da zurtzi gehenak saiatu gea eta murrizketak egiten zian egin ere, e, Itzegin da, ba, bai, arloko ardura dunakin, eta baita elkarteri ere planteatzen denen, elkartekin zuzenean ere hitz egin dugu. Uh -huh. Bueno, zuboratzen dut elkarteko jarrerak ezberdinak izango dira, ez? Orokorrian, Bai, bai, aberregila da, eta hoi eskertzeko adare bai, e, orokorrian kontuten aukita ze garaitan gauden jendia kulertzen dula. Ez da, xamurra izaten. Esatia, e, bueno, diru kantidadia jetxiko dala, baina orokorrian eta berriz esaten dute, eskertzekoa da elkartekin duten esfortzua, ulertu dute. Hmm. Ulertu dute horrelako egia da, ez dela lehenko aldea krisi ekonomiko baten aurrian aurkitzen gehala, baina bai egia da, oaingontan, e, bueno, udalai zuzenian joiola, zuzen zuzenian. Hmm. Bueno, E, atalka, gea, adibidez, adibidez bueno, bai. euskarekin, asiko gea, e, gure partidare hortekan <laughs> dihualako, e, pixkat, e, orokorrian zenbat, eta gio, nahi bazdu, e, pixkat, e, ze, klaro, igual jendiak ez da ki, eta hoi, bai, udaletxiak e, zenbat elkarte e, laguntzen junez, eta jona, askoetan, bai. egal jendiak ez da ki, eta igual komeni litzateke, garaia huetan, esatia, udalak, E, zenbat laguntzen duen, eta aki hori bai, e, zenbat murriztu duen, baina joan, egoeran gatika, nes? Hoi da, aber, e, oso herri dinamikoa da, oso herri dinamikoa da, e, nik uste horren aldeko apostuareiten jarraitu berdugula, horren harira elkarte pila daude, e, elkarte, nik izango nuk elkarte egintza oso aktibua dela herri honetan, Zorri gauza bat ze ez daudalak zerbait antolatu behizik eta elkartek antolatzen dute eta elkartek ematen je, bizia herriari. Eta hori eskertzekoa da, horren harira e, bai, elkarte pila badaude herrian eta bueno, saiatu gea aliketa gutxien ikutzen e, elkartek e, egiten duten, bueno, elkartek ematen zaien e, dirilu Baina hori horrian e, gehien ikutu dira. Adibidez, ba, bueno, e, euskera arloa idago kionez, e, bai, e, aeka ikutu da, aekan egin dena da egokitzapen bat, ikusi da, bueno, zen bat matrikulazio da on, eta horren arabera egokitu da. E, ematen dian, kanpoai begira ematen dian ere dirula guntzak ere egokitu india, ba, bai, bi kilometroak, guztia joi jarraitzen zain ematen benio egokitu berri zan du dian. Eta, bueno, zudakizu bezala ere, irratilan ere egokitzapen batzuk itia tokatu zaizkigu. Batzuk, bai. Eta ez da batek xamurra, xamurra izan, hile izan. Bueno, guk, ulertzen dugu, egoera ontan, e, ba, dena imurriztu berbazaie, dena imurriztu entzaie. Ba, ure, bai. esan behar dugu. Ego, txur ere, baita ere? Txur-tsurrei, bai, txur berdina pasada ikusudia egitasma, eta indena da egokitu, e, azken finan... Sango genukena da, e, batzutan, beti uzten da improbistotarako, eta udaletxan ere, orokorrian, funtzionamentu orokorrian berdinein berri zan dugu. Beti usten da funtz, e, improbistotarako gastu txiki bat. Eta, bueno, suerti abandimadu, gastu hori, e, edo diru partidori juten da pixka bat akumulatzen. Uhum. Ba, urtean, zeon akumulazio guztio hartu dugu eta horren araberako... Eh, bueno, jetxiera jetxiera indugu. Udaletxeen ere badakagu hor partida bat para improvistos esaten dena eta no, utzi dugu zerora. No. Horrek du, improvistoik ezin dugu lauki aurten. Udaletxe mailan. Bueno, esan berdugu kulturara pasa. Auratik ez dait euskerarekin bugetu zen. Orokorrean vale. euskeran. Eh, esan berdugu baita ere zortetxarra izantzela azaroko uhelde hoiek. Horrek ere, bai, eh... azaroko uheldianik handikap bat bezala ikusi nun, ba dahonego era ekonomikoari gehitu zaio e, beste aportazio ekonomiko bat. Egia da horre diputazioak tirulaguntza bat e, atera dula aurkeztu dugu, e, eskari bat indugu, baina bueno, e, horre indugun bilretako oraindik ez dute erantzunik ema, nik suposatzen dut berandunez ekaina bukaerarako emango dutela hor jarri zuten plazo bezala. Bino egildare bai horre jarri duten e, emango zuten kantitatea ere eta kontutan aukita ze uholdiak izantzian Eta zenbat eragintzun zeo jartzun oso kaltetua izan zen, baina inguruko beste herri askore oso mm -hmm. kaltetua izan zen, ba jartzunari oso gutxi tokatuko zaio. Mm -hmm. Bueno, kultura ane bai, murrizketak egon eta kulturatik xanistemanetako baneetako dirua hortikan bideratzen da, ez da? Bideratzen da. Orokorrian e, xaniste banei begira, e, bueno, egintzen hazen lehen gortian, Igoera txiki bat egin zan beira banei behira, oain einduguna da, igoera hori kendu. Orduan, Prentzipioz nik badakit hor jaibatzordean esan dudala, bueno, zurtziakin jokatu behar dela, baina Prentzipioz aurreko urteko aurreko ontutera bueltatu gea kultu, e, xaniste xanistebanetako xaniste jaiei dago kionez. Eta zenbat zerotaz, ahi gaitzeiten, ahi gaitzeiten? Aurten, eundasein mila eurotaz, xanistebanetako xaniste jaiak antoloatzeko, bai. Bueno, bai. hoi, kultura eundasein mila euro, xanistebanetako, baina horokorreane, e, claro, kultur ekitaldiare murriztu beharrian, eundia, ez? Bai, da ez, e, kultura ekitalditako edo subentzioak erakundei ematen den subentzioeretan, ere bai, murrizketa bat e, planteatu behar izan du dugu, uh -huh. kulturai lotuta ere... Beken inguruko murrizketa bat eman berri izan dugu, eta hor e, bueno, badaude e, bai herri musikatxokoan eta baita ibargaeko beketan ere murrizketa bat egin behar izan dugu. Mm -hmm. Esan behar da hor, e, kasu askotan diru murrizketaz gain irizpideak aldatu diela, diru laguntzak emateko irizpidean aldaketa batin dugu. bai kulturako zenbait arlotan eta baita gizarte zarbitzuutan bai. Mm -hmm. Bai, orta, nijun, gizarte zerbitzuetan ebait plenuan askotan hitzein da, ez? Gizarte Zerbitzuan e, inguruan, hor petrolekon azarren egoitza bolo, bolo ibilli da oposizioan artean, ez? hori e, bueno, gizarte e, sailari dagoki, ba, ez da, bai, egia da petrolekonari jetxe egintzaiola, desente diru laguntza desente jetxi Horre petralekunarekin, e, bueno, e, plenotan esaten duguna berretxiko dugu edo berriz esango dugu, astertzen nahi gea, e, ez bakarri petralekunan, ikustu ja, erriko erakunde guztiekin azterketa bat egitea behartua gaude, bat zenolako e, diru mugimendu eukitzen duten, eta horren araberako, e, bueno, subentzioa ematen zaile orduan. duan. Egila batzukin, orain, azterketa horretan nahi geala, eta kontuak beraiekin elkarrekin begiratzen nahi geala. Bueno, eta gazteria eta kirolsailean ere murrizketak. Gazteria eta kirolsailean ere e, murrizte, murrizketak hor igual eh bai gazte forua dagokion ezor murrizketa bat ematen da eta gero ludoteka, gazteinformazio bulegoa e, eta bueno honek lotutako udalekuen inguruan ere beste murrizketa bat eman berri landu dugu. Mm -hmm. Guzti hau elkartiakin bera, bera ere itzegin adakagu eta guztien artian ba, bueno, alik eta modu txukunenan edo alik modu egokinen eramaten nahi gea murrizketa guzti hauek mm -hmm. Bueno, eta azkenik zerbitzu orokorrak Zerbitzu orokorrak e, gura posto izan du da zerbitzu orokorrak hauek mantentzia baina egila da ba, zeinbait kasutan ere murrizketak egin behar izan du txugula adibidez e, Bueno, eh hor badakagu udaletxe mailan eh izango bulegoa. Uhum. Bi teknikari daude bertan eta ekainetik aurrea, ba, teknikari batekin eh geatuko gea. Uhum. Bueno, hori aurrekontuari dagokionez. E, baitare, e, aipatu behar da, aipatu berda auzolana sustatzeko diru partida bat dagoela eta dagoeneko eh, lehen lana edo proposatu duzuela, ezta? Bai, bai, oida. E, bueno, ikusten dugu, e, bueno, garaia kontutan eukita, ez dira garaixa murrak, ekonomikoki batez ere, ez dira bate, garaixa murrak ikusten dugu e, optimizatu beharrian gaudela. Printzipioz, eus mila euro utzigen itun e, auzolaneako, uh -huh. e, auzorron auzo dan, E, aurrekontuak aztertzerako orduan proposamen ugari jasogen ditun ehauzolanian aurrera iteko bai teknikoak eta baita zenbait zinen aurreko astetan zehar ibili dira auzolan hoiek e, begirau zolan hoiek e, aztertzen eta azkenia, bueno, e, lehenengo apustu bozela eh enfokatu dugu edo bideratu dugu bidegorrira Zeti bidegorria bidegorriak, ikusten dugulako bidegorriak dela e, oiartzunen gehien erabiltzen den instalazioa. Mm -hmm. Oiartzu horrek gure sentitzen duguna eta egila da ere e, bazkeneko urtetan pixkat xarkitua gehiatu zaigula. Orduan, guk planteatzen duguna da, ez saio batian oski, bozpa sei saio berkotxugu, ze egila san bidegorri e, luzia dakagu, e, potentia dakagu eta planteatzen duguna da, bost 6 aiotan zehar bidegorria txukuntzia. Bai, e, bidea banatzeko marrak margotzia, bai, seinalizazioa jartzia, zuaitzetako izena jartzia, sastraka garbitu, erreka garbitu, badaudezka erakito kilometrikoa jartzeko ez, ze kilometrotan gauden jakiteko, Guzti horrei e, bueno, errepaso bat eman eta bueno, e, guria den bidegorria berriz berreskurat e, berreskuratzeko apostu egiten dugu, ez? Mm -hmm. Bueno, ba EA Basque izaten duen, zait eh or, batzar horretan zemuz hartu, hartu zuten herritarrak. Ondo, da, ondo, da, ondo da. nik uste dut eh argigatu zela e, bueno, alde batetik egia dela baliabideak eh bueno, baliabideak e, optimizatzeko baliadula Bueno, bueno, bestera batean e, egiladare bai, e, bueno, guk horretan sinisten dugula, ez? E, erregintza batean sinisten dugula, badakigu. Ez da lehengo aldia parte hartze sistema batean sinisten dugu. Ez da lehengo aldia oihartzunen bertan nolako ekintza egiten dila egilasan e, e, bueno, e, urtetan zehar jendeak garbitu izan... Hauzola e, bidez gauzak aurrea eraman izan dutxu, e, iturriotzen bertan horre emakumen tal dientzako lokalekitekoan, bauzotarrek bertan aurrea eraman zuten, probalekuare bai. Hainzindariak bai dutxugu orduan, bueno, e, aposto horreia utziko jogu, jarraitu nahi dugu horrekin, eta bueno, mm. e, dudik ez izan ere udaleko ordezkariak bertan izango gehala. Bueno, e, gai polemiko bat hartuko dugu izpide... Izan ere, bueno, e, den e, irailean, oker ez daunago, aiora, e, agindu bat iritsi zen epaitegitatik. Zer agindu, bueno, ba, estatu espainoleko bandera, jarri behartzela udaletxeko balkoien, ezta? Bai, bai udaletxeko balkoian eta baita barruan, pleno, pleno aretuan. Mm -hmm. Badakigu oso gai sensiblia dela, dudik ez izan, e, jendiak lehenengo aldian hauen zuten dunin, oso minberatua daola, oso, oso minberatua daola. Eta nik uste dut, e, atzok herri bat horren ba, adierazgarri izan zala ez, jendia oso, oso minduta zeon. egon. E, bueno, e, oso jarrera ez, ezberdinekin, eksplikatuko dut pixkat nundik noa dihun prozesua. Ha, izai, igual, herritarraek esanute. Hau da, eh Criston Urtepilia pasatu jo e, bandera espanyola gabe tautan zertikan etortzen da eh agindu da, ez. Bueno, agindua gutxi hau txigora beran ikusten dut iraile inguruan iritsi zala dudi gabere rekurtxo bat jarri genun. Eh aurre jaurre eta eh bueno, rekurtzoa horretan eh horretan dabil agindu iritsi da, rekurtzoa jarri dugu. E, epaia iristen denean bigarren aldiz ere errekurtsoa jarri dezakegu eta jarriko dugu baino bueno, tarte horretan nik badakit ere deklaratzea junberko do junberko dutela eta gutxi gorabehera estimatzen da azken erabakia jarri edo ez jarri iritsiko dela ba, urte baten bueltan gutxi gorabehera aurreatzen dute urte bete vuelta hortan izango dela Egia zenbait udaletxe ikutzen ari dila, ez dela den nahi iristena izaiguna gindua, batzuk jada jarri jadakate, hau ez da gaur egun sortzen den prozesua, azkeneko urtetan entzuna da beste udaletxe batzua jere iristena iza jela, batzuk eh, jarri behar izan izan dutela, Nafarroan, inkustut Nafarroak inasizela hor, eh, hor boloboloan, eta bueno, gero iritsi da ere, eh, gipuzkoan bertan ere zenbait herri iritsi da, badaude beste batzuk ere lendik ere badazkatenak, Eta ni dakitela inguru honetan momentu honetan iritsi zaigu bai Hernani, bai Usurbil, bai Lezo eta Oiartzunei. Gu gaude beintzat prozesuen antzeagoa zen eh bueno, antzera jarraitzena dieen eh horretan, ez? Mm. E, momentu berdinean goazenak. Suposatzen dugu ondoren ere beste udaletxe batzuei ere iritsiko zaiela jartzeko agindua, baina momentu honetan e, ja iritsi zaigun lehenengo instantze iritsi zaigun udaletxeak inguruan e, gugea. Hmm. Ezan, bueno, erritarrai, udaletxeak e, alduna ingodula behintzat atzeatzen, ez da? Alduna ingodua atzeatzeko eta, aber oraindik ez da epaia iritsi, dudik ez izan ez da epaia iritsi, niri orain galdetuzkeo, dudigabe, ez ezko bat esango dut, dudigabe uh -huh. ez dute bat gogorik bandera espainola jartzeko Orre asko ezta baitatu izan, horren inguruan zer bertzan, eh sentimendu asko ja sozialian, oso kontrajarritako sentimenduak. Mm -hmm. Baina bueno, positiua izan zen, eh denen entzutea, nik uste dut oso positiboa dela denen entzutea, oso ulergarrilla dela e, eta oso legitimoa dela momentu horretan aserreak eh adieraztea. bueno, eh orain e, gariz gaude, horren inguruan vuelta batzuk ematenko Erritarrekin hitzeiteko, nundik noa jun behar den, nun jarri behar inderrak aztertzeko, aztertu behar da berrontan jarri behar dugun indarra edo beste borroka batzutan jarri berko dugun indarra, gauza hmm. guzti horretako ez da lehenengo inposak eta jartzen zaiguna, azkeneko hortetan inposak eta asko eukitugu, eta bueno, e, hau beste bata, beste bata. Hmm. Bueno, esan behar dugu, ohar soaldean ez dela berrilla, lezon ere, eh, antzeko egoera edo ya, E, Bizkat aurreatu dago, dicoaz ez? Lez e, judizialki antzeko gaude e, horre badakiterri batzer batere, bueno, lezoko jendiak inetzen ez, badakiterri batzer batere dala eta bueno, hor bertan ere zenbait erabaki hartzera ere iritsi iritsi lez? Jartzera, jarri behar baldin badute zenbait erabaki e, hartu dutela, lez? Ba, bueno, alde batetik kan... E, Bueno, eh argita arbi diraze sinposak eta badala, ta hori bueno, argitzeko, ba, bueno, bandera espainola soilik jarri ber bada, hori ba, egingo dutela, era berian ere ikurriñari omenaldi berezi batingo zaio, banatuko dia eh herriko eh, erri, etxe, etxe guztitara ikurrine batzuk, gaina nik badaki ja ikurrinak badituztela. Mm -hmm. Ba ezparele eh, jasota, baina bueno, banatuko dian ikusten dut, ba einduten eh, irakurketa izan du dela buelta bat eman bertza eta guria den hori indartu behar dugula ez. Eh, adiraziz, horrela ere ez gaituztela irabaziko. Inposaketa baten aurrian ere guk buru altxako dugula, aurreak jarraituko dugula, eta guria den hori geroz eta ozenago defendatuko dugula ez. Ba, aiora prez de San Romano jarratzungo alkatea mila esker gurean beste behin ere, izategatik, izan ondo eta urrengor arte. Urrengor arte.